«Безумовно, грудень 2005-го. Кілька вечорів тому я, наче прискіпливий буркутун-генерал, робив останній передсвятковий обхід району. Усе це поверхня, бутафорія і блискуча марнота-марнот», – думав я. «А також маніакальний розпродаж дешевших і дорожчих матеріальних об'єктів, які чомусь прийнято вважати подарунками». І ще обвал цін плюс ажіотажний попит на все, чого не вдається штовхнути протягом решти року. До чого тут провідна зоря, пастушки, ягнята, вифлеємська яскиня і різдво? Коли на різдво не випадає сніг, це значить, що нікому вже не потрібні докази існування Бога. Це значить, що вкотре переміг атеїзм. Від таких думок мені робилося веселіше, адже це не зовсім мої думки. Це я подумки пародіював, думки інших. Недалеко від Савіній пляц я напоровся на М.С. – ірландського поета. Як усі ірландці, він був уже не і тут таки потягнув мене на пиво. «Мен!» – розмахував руками М.С. – ти навіть не уявляєш, як я тобі вдячний. Два місяці тому він поскаржився, що ніяк не подивиться найновішого Джармуша, бо в Берліні його показують лише німецькою. Я порадив йому кінотеатр на Кройцбергу, де зламані квіти крутили в оригіналі. І от тепер МС не міг надякуватися. «Мен!» – раз у раз повторював він. «Ти навіть не знаєш, хто такий для мене Джармуш». «На цьому світі, мен, є лише два герої, Джармуш і Том Вейтс, Том Вейтс і Джармуш!» Я погодився, що вони обидва супер. Ми солідарно тисли один одному руку і трясли головами, ніби гуцули, що танцюють аркан. Крім того, ми знову і знову замовляли. Через годину-півтори М.С. таємниче завсміхався і дещо стишено повідомив, у мене для тебе різдвяний сюрприз, мен. «Що саме?» Без будь-яких ознак радості промимрив я. «Зараз ми побачимо Джармуша». «Ще тихше, але ледь не шепотом», – сказав М.С. Користуючись моїм онімінням, він ішов далі. «Я знаю, де він. Я знаю, де він тепер. Він у Берліні». Він у Берліні, в моєму помешканні. Він робив це майже так само, як старий російський актор Мартинсон у Баскервільському псі. Я знаю, хто йому носить. Їду. Кожне слово з нового рядка. Була друга ночі, ми підходили до його дому на шторк-вінкелі. Нас провадило перечуття чуда, Котре от-от має статися. Нас провадила самотня зоря У високому небі над Берліном. Нас провадили ангели, Що саме в цю мить озвалися З видимих і невидимих вершин світу Дзвінкими лютеранськими голосами. Нас провадили тріє царі, Що тої ж миті спеціально для нас Обернулися трьома бомжами. Кельт, Перс Нер. Усе було можливе такої ночі. Любий Джиме, ти знаєш, як ми на тебе чекаємо. У повітрі виразно запахло снігом. Ми підходили майже навшпинки. Тільки б не сполохати Джармуша, думав я. Це ж усе таки світової слави, режисер. Абсолютно точно, липень 2000-го. А ще в Берліні, в самісінькому його серці, зі мною трапилося таке, цитую за таємницею, хоч і не точно, з варіаціями, надто вже крихкий досвід. Невдовзі наші ватяні ноги ступили на Вайдендамський міст, під нами текла, мов текіла, шпреє. Сонце світило в очі. Ми ані на мить не збавляли ходу і ані на крок не наближалися до залізничного моста на Фрідрікштрасе. Ми крокували нестерпно довго і рішуче розсікали повітря з махами рук. Ми вже давно мусили бути у своєму готелі, але той Вайдендамський міст ніяк не міг закінчитися. Зрештою він і початись, як слід, не міг, через те, що відстань між ним та іншим мостом, перпендикулярним до нього залізничним, аж ніяк не зменшувалась, і, судячи з усього, ніколи зменшитися не могла. Аж тоді я зрозумів, у чому річ, і з голосом проказав, «Слухайте, але ж ми крокуємо на місці». Цей здогад принаймні дещо пояснював, скажімо те, «Чому нас так пронизливо обсигналювали з усіх автомобілів?» «Так от, це було небо вічності. Саме того разу нам вдалося на недовгу мить опинитись у вічності. Ми вискочили з часу. Залізничний міст попереду не наближався ані на крок. Води шпреї перестали текти». Сонце зупинилося в зеніті, часу не існувало. Якби ті козли у своїх машинах нас не обсигналювали, ми б не ускочили в нього назад. А з іншого боку, саме вони нас і порятували. Адже вічність кошмарна, і вони витягнули своїми пронизливими клаксонами типу «Турське весельє». Вони просто таки вирвали нас, із її вічності холодних лабет. Можливо, в цьому і спосіб. Щойно хтось збереться помирати, йому треба з усієї сили клаксонити. Просто у вухо. Але уявіть собі той кошмар. Ти з усіх сил крокуєш, а все залишається на місці, і ти нікуди не йдеш.